Evanghelia după Marcu, capitolul 8 În zilele acelea, fiindcă se strânsese din nou mult norod și n-avea ce mânca, Isus a chemat pe ucenicii săi și l-a zis, Mi-e milă de norodul acesta, căci iată că de trei zile stau lângă mine și n-au ce mânca. Dacă le voi da drumul acasă flemenți, au să leșine de foame pe drum, fiindcă unii din ei au venit de departe." Ucenicii au răspuns, Cum ar putea cineva să sature cu pâine pe oameni aceștia aici într-un loc pustiu? Câte pâine aveți? i-a întrebat Isus. Șapte i-au răspuns ei. Atunci a poruncit norodului să șadă pe pământ. A luat cele șapte pâini și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, le-a frânt și le-a dat ucenicilor săi ca să le împartă. Și ei le-au împărțit norodului. Mai aveau și câțiva peștișori, și Isus, după ce i-a binecuvântat, a poruncit să-i și pe aceia. Au mâncat și s-au săturat. Și au ridicat șapte coșnițe pline cu rămășițele de fărămituri. Erau aproape patru mii de inși. În urmă, Isus le-a dat drumul. Isus a intrat în în Corabie cu ucenicii săi și a venit în părțile Dalmanutei. Fariseii au venit deodată și au început o ceartă de vorbe cu Isus. Și ca să-l pună la încercare, i-au cerut un semn din cer. Isus a suspinat adânc în duhul său și a zis: Pentru ce cere neamul acesta un semn? Adevărat vă spun că neamului acestuia nu i se va da deloc un semn. Apoi a lăsat și a intrat iarăși în corabie ca să treacă de cealaltă parte. Ucenicii uita să ia pâini. Cu ei în corabie n-aveau decât o pâine. Iisus le dădea în grijă și le zicea, Luați seama să vă păziți bine de aluatul fariseilor și de aluatul lui Rod. Ucenicii se gândeau și ziceau între ei, fiindcă n-avem pâini. Iisus a înțeles lucrul acesta și le-a zis, Pentru ce vă gândiți că nu aveți pâini? tot nu pricepeți și tot nu înțelegeți. Aveți inima împietrită. Aveți ochi și nu vedeți. Aveți urechi și nu auziți. Și nu vă aduceți aminte deloc. Când am frânt cele cinci pâni la cei cinci mii de bărbați, câte coșuri pline cu fărâmiture ați ridicat? 12, i-au răspuns ei. Și când am frânt cele 7 pâni la cei patru mii de bărbați, Câte coșnițe pline cu fărâmiture ați ridicat? Șapte," i-au răspuns ei. Și el a zis, Toi nu înțelegeți." Au venit la Bețaida. Au adus la Isus un orb și l-au rugat să se atingă de el. Isus a luat pe orb de mână și l-a scos afară din țar. Apoi a pus cuipat pe ochi și a pus mâinile peste el și l-a întrebat, Vezi ceva?" El s-a uitat și a zis, îmi văd niște oameni blând, dar mi se par ca niște copaci. Iisus i-a pus din nou mâinile pe ochi. I-a spus să se uite țintă. Și când s-a uitat, a fost tămăduit și a văzut toate lucrurile de slușit. Atunci Iisus l-a trimis acasă și i-a zis, Să nu-i sat, și nici să nu spui cuiva în sat. Iisus a plecat cu ucenicii săi în satele cezărei lui Filip. Petru mi-a pus următoarea întrebare. Cine zic oamenii că sunt eu?" Ei au răspuns. Ioan Bătăzătorul, alții Ilie, alții unul din proroci." Dar voi?" i-a întrebat ea. Cine ziceți că sunt eu?" Tu ești Hristosul," i-a răspuns Petru. Iisus le-a poruncit cu tărie să nu spună nimănui lucrul acesta despre el. Atunci a început să-i învețe că fiul omului trebuie să pătimească mult, să fie tăgăduit de bătrâni, de preoții cei mai de seamă și de cărturari, să fie omorât și după trei zile să învieze. Le spunea lucrurile acestea pe față. Petru însă l-a luat parte și a început să-l mostre. Dar s a întors și s-a uitat la ucenicii săi, a mustrat pe Petru și i-a zis, apoi a mea, satano! Fiind tu nu te gândești la lucrurile lui Dumnezeu, ci la lucrurile oamenilor." Apoi a chemat la el norodul împreună cu ucenicii săi și l a zis, Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze." Căci oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine-și va pierde viața din pricina mea și din pricina Evangheliei, o va mântui. Și ce folosește unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Sau ce va da un om în schimb pentru sufletul său? Pentru că de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele, în acest neam precurvar și păcătos. Se va rușina și fiul omului, când va veni în slava tatălui său împreună cu sfinții îngeri.